Розділ 14. робінзон Кукурузо висаджується на безлюдний острів. Ранок наступного дня. Соняшний дзвінкий, голосистий. Півні співають, гуси галгочуть, корови мукають. Я скоцюрбився біля тину і підглядаю у шпарку, що робиться на в мого друга. Підготовчі роботи успішно закінчено. Все майно робінзона Кукурузо уже в човні. І берданка, і удочка, і ліхтарик, і ложка, і ковзани на зиму, і сокира. На жаль, одна і то стара, тріснута і без топорища. Ну то нічого на острові можна буде витисать. І багато чого іншого. Черв'яків накопано повну жерстяну банку з-під бичків у томаті. Я слово «бички» закреслив і написав олівцем «черв'яки». Вийшло «черв'яки» в томаті. І харчів ціла торба, і навіть дві таблетки пірамідону, на випадок хвороби. Отже, все в порядку. Тепер лишилося одне – відпроситися в діда. Дід сидить на колоді і теше держака до вил. Кукуруза ходить біля нього і канючить. Діду! Га! Так я до тітки Ганни піду у піски. пись! Діду! Га! Так я піду. От тобі кажуть. Іди в роки чи двоєшник. Помовчали трохи. Потім знов. Діду. А! Мені з вами скучно. Так що мені? На голову стать, щоб тебе розважити. Я до тітки Ганни піду. Там же Яришка. Я її скільки не бачив. Як вона дома, то тільки чубися з нею. А тут, бач, скучив. Я вам... І самосаду принесу. Ви ж знаєте, який у тітки Ганни самосад. У мене свій є, не гірший. От Знову помовчали. Діду. га? То я піду, да? От пристав, як сльота до плота. А в роки? Так я ж книжку візьму. І там читиму. От поспитаєте в тітки Ганни тоді. Я причаївся і думаю. Ох, і важко у наш час тікати на безлюдний острів. Діду, га. Я тільки на пару днів. З мене ж усе село сміється після вчорашнього. От які ви, їй Богу. Ото не швендя йде не треба. Хто тебе у кукурудзу погнав? Знову помовчали. Діду, га. Довго канючить кукурузу. Нарешті дідові уривається терпець, і він каже. От бісова дитина, зовсім замучив. Ну йди вже, щоб я тебе не бачив. Тільки на днів два, не більше. Та якщо тітка Ганна скаже, що в роки не вчив, цього держака скуштуєш, двоєшник. Кукурузу не став баритися, бікцем побіг у хату, а то ще передумає дід, схопив граматику і доворід. Тоді раптом спинився, обернувся, потупцяв на місці, зітхнув. Бувайте здорові, діду! Хороший ви! Я завжди знав, що ви хороший!» «Іди, йде. буркнув дід. Хіба він знав, що то прощається з ним кукурузу на 28 років, 2 місяці і 19 днів? На вулиці я приєднався до кукурузу. Мовчки дійшли ми до річки, мовчки сіли в човна. І мовчки попливли у плавні, тільки Собакевич, біжучи за нами, весело гавкав і намагався схопити залитку то мене, то мого друга. Не розуміло урочистості моменту дурне Собача. Не проронивши жодного слова, допливли ми до острова. У мовчанні перенесли всі речі на галявину до куреня. І от останнє стоїмо на березі коло човна. Похньопившись, довбаємо носками червиків землю. Стоїмо і зітхаємо. Треба прощатися, а ми не знаємо, що кажуть у таких випадках на прощання. Адже не на день ми прощаємось, не на місяць, не на рік навіть, а на цілих 28 років, 2 місяці і 19 днів. Ще ніхто в світі не прощався на так довго. Кукурузу нахилився до Собакевича, почухав за вухами, взяв його передню лапу, потиснув. Прощай, я б тебе тут залишив, але й сам не знаю, як у мене з харчами буде. Не бійся, Павлуша тебе в обиду не дасть. Ти ж, Павлушо, а як же? не дав я йому договорити. І замовк, думаючи, що б же йому ще таке сказати за спокійливе на прощання. А ті двоє такі не шпигуни, сказав я. Справжні шпигуни нас придушили бо там у кукурудзі, і ніхто б не знав. Вони ж точно тепер знають, що ми за ними стежили. Так що не переживай. Ніхто про нас все одно б ні в газеті не написав, ні по радіо, ні тим паче по телевізору. Але Кукурузо на це нічого не відповів. І знову ми стоїмо і мовчимо. Ну так що? Давай, їдь уже. Не витримує нарешті Кукурузо. А ти що, поспішаєш? Кажу я. Та ні, я нічого, але взагалі... Тобі ж додому треба. Хлопці, мабуть, у футбола зараз на вигоні гуляють. Та, махаю рукою. Мовляв, не потрібні мені ні футбол, ні хлопці. А сам думаю, невже оце кукуруза ніколи в футбола більше не гулятиме? От бідний хлопець. І так мені його жаль стало. Такий же він воротар добрий був. Справжній лев Яшин міг з нього вирости. Зітхнув я, поліз у кишеню і витяг свого складаного ножика Не, кажу, тобі пригодиться, ти знаєш, який це ножик, як бритва, такого ні в кого нема, а в тебе якийсь щепелик Кукурузу аж почервонів із задоволення, він завжди заздрив мені через оцей ножик і мінятися не раз пропонував, та я не хотів але тепер хай йому буде, раз він у футболу не гулятиме і в самотності житиме. Я ще раз зіткнув, поліз у другу кишеню і дістав коробочку з-під сірників. Там лежали гачки для удочок, які подарував мені батько. Прекрасні гачки, ціле багатство для рибалки. І маленькі – на верховодок, пліток та карасів. І більшенькі – на юрщів, окунів та лящів. І великі – на щупаків, линів, коропів. І зовсім великі, тричасті, на сумів та іншого риб'ячого звіра. «Лови, – кажу, – на здоров'я. Рибою ти тепер забезпечений. Тільки знаєш, як я до тебе колись приїду, то й мені доси половити. Дуже я звик до цих гачків». «Чого я так сказав, не знаю. Я ж ще й разу не ловив ними. Мабуть, усе-таки шкода мені було тих гачків. Навіть більше, ніж ножика». Кукурузо відчув це. «Та на що? Не треба! В мене ж єсть!» Але не міг відірвати захоплених очей від коробочки. Хіба стане в людини сили відмовитися від такого подарунка? Ні, не шкода мені гачків. Кукурузо ж лишається на безлюдному острові сам один, як отой зуб у роті діда Селимона. І ніхто його більше не побачить. Навіть листа йому написати не можна. А вже ж не можна. «У нього ж нема адреси. У всіх людей на світі є адреси, а в нього нема». Ця несподівана думка схвилювала мене. «Слухай», – кажу, – «так не можна. Виходить, у тебе тепер немає адреси?» «Ну то що?» «Як ну то що? Адреси немає, розумієш? Виходить, ніби ти взагалі не живеш на світі». «А що ж я можу зробити?» – розгубився кукурузо. Треба негайно якось назвати острів. Буде назва, тоді адреса буде. Давай. Я хіба що проти? А як? Хіба я знаю. Острови по-різному називаються. Острів імені Врангеля, острів Мадагаскар, острів Таймир. Ні, то, здається, півострів. Ну, як-небудь так. Ну, хай буде острів Мадагаскар. Гарна назва, мені подобається. Так уже ж є Мадагаскар. Треба, щоб така назва, якої ще нема. Кукурузу задумався. Довго урушив губами, мабуть, перебираючи в умі назви. Потім сказав А знаєш що? Хай буде імені переекзаменовки. Переекзаменовка мене сюди привела, і хай буде імені отої клятої переекзаменовки. Такої назви ще нема. Ручаюсь. Я не став сперечатися. Так на карті світу, хоч про це ще ніхто не знав, з'явилася нова географічна назва. Острів переекзаменовки Хто знає, може колись у майбутньому школярі навіть вчитимуть про це на уроці Острів переекзаменовки Знаменитий тим, що на ньому провів у самотності майже 30 років Учень п'ятого класу Робінзон Кукурузу І якийсь телепень одержить двійку за те, що не знатиме цього Не дрейф, Робінзоне, все буде гаразд Бадьору сказав я на такому острові не те що двадцять вісім. Сто років прожити можна, аби риба клювала. І я теж так думаю. Ну, прощай. Прощай. Я кинув у човен собакевича, сів сам. Кукурузу раптом зітхнув і тихо сказав. Ти пробач мені, Павлушо, що я позаторік тебе при всіх у калюжу пхнув. Пробач. Я теж зітхнув і сказав. І ти пробач, що я тоді, пам'ятаєш, твого картуза на вербу закинув. І взагалі пробач, коли що не так. «Прощай!» – сказав кукуруза. «Прощай!» – сказав я і одіпхнувся нарешті от берега. Останній зв'язок робінзона кукурузу з людьми обірвався. Він лишився один на безлюдному острові. Тепер, навіть якби він і схотів повернутися додому, він би не зміг цього зробити сам без сторонньої допомоги, бо в нього не було човна, а без човна вибратися з наших плавнів неможливо. Потонеш, як сліпе кошеня. Я пропонував, щоб він залишив собі нашого підводного. Ми ж будь-яким човном могли скористатися для переправи на острів, але він категорично відмовився. Це несерйозно, сказав він. Це було б ніби якась прогулянка. Набридло, вернувся. Якби у Робінзона був транспорт, чорта лисого він сидів би так довго один на острові. Не, треба по-справжньому. Ніяких човнів, ніякої можливості повернутися. Героїчна був людина, Робінзон Кукурузо.